Переїхав у день, була це субота, і подзвонив до Лариси. Вона зраділа, запросила до себе. Ми сиділи з нею в тій же затишній квартирі, і вона пожалкувала, що її мама поїхала до подруги аж на інший кінець міста, бо ж мама, виявляється, часто мене згадувала. «Згадувала? За що?» – щиро здивувався я. «Просто так», – засміялася Лариса. «Чимось ти припав їй до душі». «Вона постаріла?» – не зовсім до ладу спитав я, бо мусив щось спитати. Як і я, зітхнула, як видно, теж щиро Лариса. Я, звісно, мусив запевнити, що вона нітрохи не постаріла, і хоч Лариса погрозила пальцем на мої цього разу нещирі слова, було видно, що їй вони приємні. Потім я розповів про своє життя, гасив гіркоту гумором, сказав, що незабаром одружуся. Так ми посиділи, побалакали, і я, ніби ненароком, спитав про Катю усе забути не можеш? Знову погрозила пальцем Лариса. «Не можу», – признався я. «То чому ти тоді колись...» Лариса не договорила, та я знав, що вона мала на увазі. Вона сказала, що Каті давно не бачила, але із розповіді іншої каденої подруги знає, що у тої все так само, що Катя дуже осунулась і стала ще замкненішою. «Де вона живе?» – напрямки спитав я. «Навіщо тобі?» Здивувалась Лариса і перевела розмову на інше. Ми посиділи ще трохи. Лариса сказала, що вони з Георгієм ось-ось мають подати заяву до ЗАГСу. Я привітав і сказав, що хочу навідатись до товариша. Лариса взяла з мене слово, що я вернуся і дочекаюся Серафими Михайлівни, що взагалі в них заночую, а завтра обов'язково навідаюсь до Георгія, або підемо до нього ще сьогодні. Я пообіцяв швидко вернутись та знав, що навряд чи зроблю це. Я простував знайомими вулицями, лучиск майже не змінився. З'явилися нові вивіски та ще більше облупилися старі будинки. Лише головну вулицю взялися реконструювати. Уже відцвіли сади і парки, скрізь буяла зелень, та я не хотів ні радіти, ні якось по-іншому реагувати на цей пишний переддень літа. «На вокзал», – наказав я собі, – та вже за сотню метрів зупинився. Щось муляно мені. Я знав, що то таке. Катя, я мусив її побачити. Я, власне, і приїхав сюди, щоб її побачити. Я постояв серед тротуару, тоді пішов, знехотя переставляючи ноги далі. Вернувся, знову рушив. На вокзал, на вокзал, до дідька в зуби, в Ясанівку, до Стефанії, до її свиней. Вона теж людина, вона самотня, твердив я. «Але ж Катя!» – заперечив самому собі. «Чого ж я їхав?» «Хто знає. Ти не маєш права на Катю. Надто зараз. Чи ти хочеш, щоб вона теж стала свідком ще однієї твоєї поразки?» Ці слова мене переконали, і я поїхав на вокзал. «Уже в тролейбусі я помітив, що їду, наче в тумані. Мов би, тролейбус пливе серед туману, а той туманиско проникає у двері, вікна, всі щілини». Так я добрався до вокзалу і взяв квиток на дизель-поїзд. Я сів у залі чекання. До поїзда було ще цілих півтори години. Люди продовжували рухатись, наче в тумані. Вони, мов навмисне, все ходили й ходили повз мене. І підкорюючись якомусь їхньому ритмові, я встав і пішов до виходу. Якесь слово крутилося у мене в розпаленій голові. Вже вийшовши на провокзальну площу, я зрозумів, що те слово «телефон» і що телефонна будка зовсім поруч. Поволі, майже не своїми ногами, я пішов до неї. Тремтячими руками набрав номер, якого, виявляється, так і не забув, і дізнався теперішню Катину адресу. І ось я стою біля її дому і чекаю її саму, хоч і не певен, що зможу впізнати. Мені б побачити її, лише побачити, тверджу собі. Мимо проходять люди, у них свої справи, все темніше і темніше Чому я вирішив, що Катя має повертатися? Може, вона давно вдома? І тут мене пронизала ще одна думка, що кинула в холодний під. А що, коли її саме в цю хвилину б'ють? Убивають. Б'є її чоловік-садист. Уже натямлючи себе, я кинувся до будинку. Тридцятчетверта квартира виявилась аж на дев'ятому поверсі. Дорогою сходинками я ледве не збив якогось розхристаного хлопчака, вже на півдорозі помітив, що в цьому будинку є ліфт, і він працює, але не спинився. І ось я стою під дверима, чую голоси за ними, і вже геть не тямлячи себе, натискаю на кнопку дзвінка. Відчинила Катя. Вона і справді виглядала дуже змарнілою. Спершу я швидше здогадався, ніж упізнав її. «Що ж я кажу? Що я кажу?» Я так прикипів до її обличчя, до змарнілого її обличчя. І раптом відчув, як зникає туман з перед очей. Ви до кого пробачте? спитала тим часом Катя. До, пробачте, ви самі? Тут я з жахом помітив, як за катеною спиною виросла кремезна чоловіча фігура. Ха. гарпнув катин чоловік. Я все чув. Нарешті я спіймав на гарячому голубочків. Я ще встиг подумати він має неподворне а доволі привабливе кругловиде лице. Це було останнє, що я подумав. Бо катен чоловік відкинув її з порога і схопив мене за барки. Наступної миті він трусонув мене, мов суху грушу. Це він зробив лівою рукою, а правою затопив у мою ліву щоку. Я відчув у роті солоний присмак, почув, як хруснув зуб. — Саню, — закричала Катя, — я зовсім не знаю цього чоловіка. — Не знаєш? — ревнув Саня. «Зараз ми довідаємось!» Я не опирався. Не тому, що так уже перелякався його, та після катених слів мені зробилось абсолютно байдужісінько, що він зі мною зробить. І він спустив мене сходами. Дорогою я боляче вдарився об стіну. Хто зна, що він зробив би зі мною, якби на сьомому поверсі назустріч нам не трапилась стара жінка з відром, наповненим сміттям. Вона перелякано закричала, і, мабуть, отямавшись від цього крику, Катень чоловік спонився і далі я побрів сам. Перед ліфтом на п'ятому поверсі я нарешті виплюнув вибитого зуба. Гула голова, боліла ясно, але це було ще не головне.